Hej och välkomna. Du lyssnar på den lilla manns krönika. Jag heter Jimmy. Ja, jag heter John. Hej! Och vi är ledsna av att meddela att Justin Bieber inte längre har mest views någonsin på Youtube. Ja, jag är helt förstörd. Helt förstörd. Han har blivit omsprungen av Säg. den rappande sydkoreanen med låten Gangnam Style. Som ingen kan ha missat. ingen laget. kan ha Alla kan texten utan till, alla kan... Alla har förstått allting. Den videon är ju lite... Jag skulle säga underhållande. Det kan vara... Jag är ju, jag är ju största Michael Jackson-fanet, så jag älskar hans videor, så jag alltid tyckt att de har varit klockrena, och så jag... Nu får du typ... dra kopplingen mellan Psy och Michael <laughs> Jackson. Ja, alltså musikvideos överlag tycker jag är väldigt tråkigt att kolla på. Men... Eh, utan att bli för... Eh... För mycket musikanalytiker så tycker jag att de lyckas berätta en historia. Fan, fast det gör dem inte Gangnam Okej. <laughs> okay. Absolut roligt. Alltså, hur den blev uppmärksamheten den har fått. Alltså, jag har sett han. Han var på den här Ellen DeGeneres talkshowen. Ja, han och skulle så, lära så, så, att, Britney Spears. Och, uh, och dansa och Gangnam Style. Ja, ja. Precis. Men det var så kul att han blev typ bestött. Han kom in så ja ah, det här är och Alla fick en applåd och så skulle han visa Britney Spears. Mm. Och så sa han bara, oh, uh, it, excuse me, uh, is it okay if I introduce myself, not only dance? Han får, han får inte bara vara en liksom, uh, showcase-figur. utan no, Han var stött exactly. alltså. Det kändes lite så att han bara, ja. ursäkta, Ellen, ja. jag jag, jag rest från Korea, jag ska inte komma hit och lära Britney Spears, jag är en kändis ja. nu. Och så, och så hon bara, oh, visst du, ja. presenterade, tog hon ett par steg fram till publiken, och slöt sina händer och bara, hello, my name is Sai, I'm from Korea. Very nice to meet you, och buga typ tio gånger. Och sen skulle han lära Britney Spears, som var förvånansvärt värdelös på Gangnam Style faktiskt. Ja, jag tror att dansen inte klackat också, det kan inte ha hjälpt. Jag, jag vet inte, jag, alltså, jag, för, jag försvarar Spears, inte. Jag... Som Britney Spears så ska man ändå ha någon form av alltså, motorik noga att klara av. En väldigt simpel dansrutin. Ja, man, vad är det hon Hon tituleras Popprinsessan eller någonting? Exakt, ja, exakt så ska man ska man väl kunna dansa Det här kommer kopplingen här till Michael Jackson som hade King of Pop, han hade ju klarat det med en gång han hade modifierat den och bara du menar så här ja. och så hade han bara <laughs> ja. battlat upp sig ordentligt här. vi ska inte snöa in för mycket på det spåret för jag skulle nog kunna sitta i mm. två timmar och bara prata om honom de ska ju göra Gangnam Style det är ju... Gangnam är ett distrikt var i Sydkorea, ett väldigt fint mm. distrikt och det är det man driver med det här distriktet låten som jag fattat mm. det mm. Ja det ska ju vara sydkoreanska regeringen tar ju, tar ju till sig detta nu att denna alltså, mest tittade Youtube-klippet någonsin är ändå det är en stor bedrift och på ett par månader liksom, jag menar Justin ja. Biebers Baby som var tidigare, den har ju läggt upp ja. ett par år nu liksom Ja, Justin Bieber. Fast det, inte, det blir lite kasslåt för det egentligen. Men gagnar man. Snäppet, vassad, alltså den är. Du, nej, inte bara snappet, vassad. Och det, <laughs> alltså, det är så lätt att hata Justin Bieber. Jag hatar i inte Justin Bieber. Jag, jag, jag hatar. Hur ska vi säga det här nu då? Jag hatar att folk tycker att han är så bra när han inte är speciellt bra. Fast, vad med, vad med att han inte är speciellt bra, vad menar du med det? Bäck! Beep, beep, beep. Hans texter är värdelösa. Så texter <gör> är värdelösa. Vem som skriver texterna? Nej, och det är alltså därför jag vill diga liksom. Ja, men hade jag fått alltså hade jag varit i Hans Itz, hade jag fått med chansen. Det är klart som fan att man tagit den. att bli liksom en gigantiska popstjärnan. Lite sidospår där Justin Bieber alltså som inte längre är håller första platsen på mest views på Youtube. Nej, och det är väl skönt. Mm. Ja, och från ena sidan Korea-gränsen till den andra. Mm. Nordkorea är i farten igen. Ja, nej, när är de inte i farten? Ja, de har ju rent utvecklingsmässigt sett stått still sedan 60-talet. Ja, men det är, ju det, som, det är ju det som gör att de är i farten <laughs> på ett annat sätt. De måste röra sig mycket snabbare än välutvecklade länder liksom, för att det ska hända någonting. Ja. Ja, Nej, stackars nordkoreaner alltså. Ja. Vad har hänt i Nordkorea senast? Nej, de... De ska göra ett nytt försök. I april gjorde de ett försök att skicka upp en, en satellit. En, alltså, en raket som åker upp i rymden. Liksom. Ja. Och eh, länder var då på helspänn och sa att om det, om det ens snurrade deras luftrymme så skulle de skjuta ner dem. För ingen vet ju riktigt. Alla litar inte så jävla mycket på någon av någon anledning. Nej. Undrar jag varför <laughs> och, och sen nu. Och sen nu då så håller de på och planerade ett nytt försök och USA har skickat ett hangarfartyg för att bevaka hela grejen och Japan har gått ut på nytt och sagt då att om den kommer i närheten av oss skjuter vi ner den. Den förra kom ju bara ett par hundra meter upp och sen kraschade den ner i havet. Ja, men då förklagar för mig som inte är fullt så insatt, vad, vad hade egentligen betytt om... Eh, no oj, <laughs> vad gör jag nu? Voice channel. Vad var jag? Jo, vad hade hänt om de hade lyckats? Och om de hade fått upp sin satellit, mm. vad hade det inneburit? Vad hade de kunnat göra? Grejen ja. är att man vet ju inte, ifall det bara, de hävdar ju då att det är en satellit, eller liksom, det är en raket som har möjlighet att antingen placera, skicka upp en satellit mm. i, i omloppsbana. Som de kan använda, och antingen som du säger för att utöka sitt eh, kanalutbud. <laughs> få in de här XXX-kanalerna som kanske inte får in annars. Det hade ju i för sig varit enormt för dem antagligen. Ja, Nordkoreans är den bästa porran, det vet vi. <laughs> och nej, men grejen är att folk hävdar då att eh, alla USA och andra länder säger att det här kan vara en cover för att eh, egentligen testa en eh, långdistansmissil. Ah. Eh, med teknologi som är banlyst under FN-lag. Ah. Så att det är därför folk är på helspänn. Hel för att det är ja, som sagt, om någon anledning så litar inte folk på Nordkorea. det men... mm. Och det är ju som sagt inte så konstigt. Nej, Nej. men då är jag med på varför. Ja. Men vi får att... köra en update på det helt enkelt. Se hur den utvecklar sig till nästa. Mm. Läste du det om den här nya kontaktlinsen de har kommit på? Nej, det har jag inte gjort. Det är oh. alltså en... Nej, men då, så, så har de fått eh, ny teknologi som gör att de kan använda he, hela ytan som du ser det på din kontaktlins liksom, till en LCD-skärm. Ja. Du är både ett, eh, ett universitet i Belgien för mikroteknik eller något sånt där. Och University of Washington har ja. då kommit på så att eh, både teknologi så att du kan få GPS-anvisningar. Eh, du kan se ditt textmeddelande, mail. Men eh, University of Washington utvecklar då att du ska kunna få en hel... Liksom, internetwebbläsare på den tinnan, i princip i liksom. princip. Okej, det kan vara jävligt intressant. Jag undrar mm. om det blir så då att man eh, att man bara går på middag eller låt säga att man är på en dejt eller någonting att så sitter man och läser med delen. Ja, då sitter du och slösurfar. Eller undrar om det. det kan vara farligt om man eh, alltså... Kör bil. Kör bil, exakt. Visst, du kan ju sitta och kolla ner i din telefon idag, men om du liksom sitter och jag har kollat jag på Youtube klipp och har det precis i synfältet när du kör. Det inte... alltså. är Det är egentligen så Kanske inte det bästa. och det du sa på date också, det är, ganska, det är ganska det är ganska elakt att ta upp sin telefon och sitta och SMSar ja, med ja. sina vänner och sånt samtidigt som man sitter på en middag eller sånt där. Men det... nu kan man bara sitta liksom och i princip på den på nätet samtidigt som du sitter på Nobelmiddagen. Det kan bli jävligt dålig stämning om, någon, om man blir påkommen då. Nobelmiddagen, vi fick, vi fick inte, jag skickade ett mejl och försökte få pressplats Plats. på Nobelmiddagen. Då. Jag Aja. skrev, den lilla kronika, krönika förtjänade en plats vid mm. pressbordet. A, men, men jag det... fick avslag, det var jävligt synd faktiskt. A, vi får ja, jobba ja. ut på det till nästa år kanske. A, ja Nä, Men då har vi kanske blivit lite mer etablerade. Mm. Så då kanske. Nej kommer men det är du... sant, vart ska du sluta med det här? Och, och kommer det passera, känner du till Google Glasses? Uh, nej, vad är det? Uh, håller på, jag tror till och med de har några färdiga prototyper. Vi hörde saker om att det skulle släppas nu till 2013. Uh -huh. uh, ett par alltså, solglasögon, eller ja, sådana skyddsglasögon i princip. Jag har sett bild på nästan. Mm. Med en liten kamera och någon form av liknande teknik då, fast på glasögonlinsen. Linsen, så att du kan få dina sms och GPS-anvisningar och allting. Det är ungefär, det är lite som linsen då fast lite, lite mindre osynligt. Mm. Och då kan det säga för sig, för du, den här kontaktlinsen, den kommer nog inte komma ut på marknaden inom ett par år. Medan den här Google Glasses kommer ut redan nästa år, liksom. så att det kanske är första steget, så det är, det är helt egentligen en naturlig evolution av den. Men, men i och för sig alltså hade, även om linsen idag känns ju den väldigt, väldigt avlägsen. Gå tillbaka 20 år i tiden och tänkte att någon skulle vifta med en iPhone för mm. att framför näsan på dig. Ja. Det, hade ju, det är ju minst lika avlägset som en lins. Fast, ja men den här idag. linsen är ju också jävligt, ja, men den är ju jävligt avlägset. Liksom. Nu är det bara för att jag har läst en artikel vet ju inte jag. Ja. Nej, nej, jag men jag skulle ju bara kunna hitta på till dig lika gärna för att det låter ju så pass mycket science fiction. Ja och jag, jag är ju så pass uh, godtrogen att du godtrogen. går på det <laughs> rakt av. <laughs> Jajamän. Ah, ja nej, nej, men det mm. de, de, de, de är helt du det intressant alltså. Mm. Vad kan man mer då för användningshårda den när? På linsen förutom de uppenbara typ textmeddelande, mail, GPS, porusurfa. Det är ju det första ja. någon kommer göra. Liksom. Gå på stan, nej, för Tänk om det är så att, den, att om, om jag tittar på det till exempel och så tittar jag i ögat, ser jag en ja. spegelvänd bild av vad du tittar på? Det har varit ett smått odiskret sådant. Det är undrar kommer man kunna se att den andra tittar på någonting? Mm. Fall. För då förstörs sig hela när du kollar på film på dejten. Kanske blir det att den blir lite skuggad. Så. För det läste jag att den, de har också har utvecklat i, i samma lins. Eh, eller med samma teknik i linsen. Eh, precis som man kan ha glasögon. Om du har synfel så har du liksom ett par slipade glasögon. Ja. Och så går du ut i solen och så när du får ljus så blir eller fadas de till ett par solglasögon. Ja. Och den tekniken kan man då ha på kontaktlinsen. Okay. Jävligt fascinerande. Hur många djur har varit i rymden? De har väl skickat upp någon schimpans, vad jag vet. Jo, de, det var väl ganska tidigt. Mm. Jag har ingen aning faktiskt. Hund? Eller hund. Är det bara att... Ja, hund har jag också hört. Är det bara ett kanske? Jag vet Nej, jag, jag tror inte att en hund har varit i rymden. Alltså? Jag, jag... Jag var... Nej, jag, jag har ingen aning. Vänta lite nu. Var inte hunden i Sputnik? <laughs> Det är inte Sputnik ett ganska vanligt namn på en hund också Sputnik var ju den första eh, ryska manickan att åka upp i rymden ja. Eller inte första kanske så där. Ja men hunden har nog varit i rymden tror jag Gör du en eh, Google Jag gör en professionell Google-sökning ja. Wikipedia-generationen Sp Sputnik, ryska för färdkamrat <laughs> Men det var bara en uh, satellit som, som sändes upp. Ja. Och det var den första föremålet tillverkat av människor i omloppsbana mm. runt jorden. Okej. Okay. Men ingen hund på den då? Ingen hund? Nej. Hund i rymden. Eller djur i rymden. Laika. Jag visste jag hade något namn på g där. Laika, uh, ryska för skällaren var en sovjetisk hund som den 3 november 1957 med uppskjutningen av Sputnik 2. Jaha, ja men okay. ja men fan då... Och det blev det första djuret så hund var alltså mannens bästa vän. Ja. blev det första istället för schimpansen då alltså. mm. Det är fascinerande egentligen. Ja. Och, sen, och sen nu då, <laughs> det var det vi skulle komma. Till. Ja, vi fick vara ja. klara det. Ja, nu vet vi. Nej. Eh, vad skulle komma till det? De har ju skickat in nu nyligen en eller den har kommit tillbaka med ISS, International Space Station. De hade en tävling på Youtube då, där folk fick skicka in förslag till vilket experiment de tyckte skulle, mellan 14 och 18 år. Ja. vilket experiment de ville skulle utföras i rymden på International Space Station. Ja. Och då var det någon, en 18-årig som skrev och sa att det hade varit kul att skicka upp en hoppspindel. En hoppspindel? Ja, du vet de här pittesmå Vi drog var dem i Sverige också. Som, det ser ut som att de typ... Ty, som ja, en liten loppar. Loppa, de, de, de, de snabba de Snabba jävla. som hoppar så fram och tillbaka. Det ser ut som de teleporterar sig själv nästan. Ja. Och då var det någon som sa, skicka upp en sån hoppspindel. Så, så kommer den ha... Så ser vi hur den anpassar sig efter liksom, noll gravitation. Ja. Väldigt smart Eller det kan jag tycka var väldigt bra förundran av den 18-åringen alltså. Ja, man, man kan ju fråga jag sig ju, Jag har du kommit på sådana dumma grejer Skicka upp en eh, bajskorv <laughs> Så ser vi ifall den åldras typ. Jag har på någon idiotisk grej liksom. den, den kommer tillbaka ingre ja. var den eh, ja. Nej Det eh, var hoppspindel, men hur gick det för den då? Den, det tog ett par dagar för den men den lärde sig alltså att anpassa sig efter nollgravitation och kom på ett, istället för att hoppa så använder den sina lämmar till att liksom typ simma genom, för att fånga de här bananflugorna som den äter då. Okej, var, var den själv uppe i rymden eller har någon koll på det? Vet nej, om det var nej International är? Space Station, det är alltså, de skickar upp, ja det är nästan skitteltrafik upp dit. Astronauter från hela världen som samarbetar på den internationella rymdstationen liksom. Så ja, jag tror då bara i år hade landat ett team och upp ett nytt team typ. De är oh, ut oh, i en sån 100 dagars intervaller typ. Ganska inte. Mm. Jag tycker sånt är nice att se um, olika nationer liksom samarbetar med en sån grej. Så att ja. det inte blir det här kalla kriget grejen. Ja, men det är lite fint någonstans. Mm. Är men frågan yeah. är ju är bara vad, vad ska man göra med den här informationen? Mm. En eller klarar sig fint i rymden, en anpassare? Men jag tycker ändå att det säger ja. någonting. För om du tänker dig evolution hur lång tid det tar för djur att... Anpassa sig efter nya förhållanden liksom. ah, ja. Eller hur... Hu hur anpassning sparar vi? Ja, precis. Ja, och jo. att det tar liksom, om eh, apor som har börjat vandra nere på... Eller liksom som mm. vi, när vi kom ut från träden och ut till öppna slätter, att vi lärde oss att gå upp på två ben är lättare. Nu ah, är det tvist ja. med träd och hoppa mellan. liksom ja, så, så att evolutionen, det tar sin tid. Men att en spindel, ett, bara ett exempel, exemplar av en hoppspindel, som har liksom i generationer på planeten, jorden, anpassat sig efter att hoppa fram och tillbaka och på så sätt överraska sina byten ja. men att den bara på liksom ett par dagar uppe i rymden kan anpassa sig, okej okay, nu, nu är det som jag är jord för att jaga, ja. må, funkar inte längre utan jag måste anpassa mig efter det här Jo, det här sant. Den, så på så den... sätt så är det ändå någon, om, man, om kanske inte så mycket biologisk fakta så fick man väl ganska mycket filosofiskt Ja, biologer, när du säger det med evolution och anpassningsbara och så, det, den tänkte jag inte på. Mm. Fast det, alltså det är ju det är bra att man är nyfiken såsett på mm. vad som händer. För jag menar, den dagen vi slutar vara nyfikna, det är ju då, då vi inte kommer lära oss något nytt. Så mm. det är ju det är klart att det är bra. Men min första tanke blir att ja, en spindel kan klara sig i rymden bara fast det var ju bara det att han kan överleva i rymden utan det, för du är ja. inne på rymdstationen så finns det ju syr och allt sånt där jag tror inte de mm. bara skickar ut liksom i vakuumet och bara <laughs> klarar det bäst du kan nej, det fattar jag också det <laughs> är så mycket fattar till och med uh, det kanske sorry. var när här har du lyssnat på Carl Pilkington-grejen med den här schimpansen uppe i rymden så när den kom tillbaka efter att den har varit ute på ett rymdprogram och varit i rymden och sett tillbaka på planeten så, så, så hamnade den i någon sorts depression här Kanske jag var så. samma sak som drabbade den här spindeln. Alltså den, den, den, den vet att det är den första spindeln i rymden. Och så kommer den tillbaka till planeten. Anpassar sig. Och har liksom... Ja, nu får den kämpa med gravitationen. Att den hoppar men den svävarligt förbannat ja. ner till marken igen. Ja. Och så bara av den här djupa depressionen. Och krossat hjärta. Så avled den. <laughs> det skulle, skulle man kunna göra en Disneyfilm på. Mm. Nästan. Spindel. Ja, varför har de inte gjort det? <laughs> det Neffertiti. Kan... Alltså hela grejen. Och så gör man Nej, det som, att, som att... namnet i sig är ju så här perfekt Disney-namn. Ja, Ja. The, The Space Spider. <laughs> och så är det, det är en otäcknad film. Och så är det den här lilla en centimeter spindeln i, liksom, iförd astronaut direkt. <laughs> som står och har presskonferens. Ska det vara otäcknad film? <laughs> ja, ja. Med en spindel. I. <laughs> ja, men alltså det är den här typ av hybridtyp som smurfarna, det är en sån sånt. Ja, ja, ja. Och så ser man den här lilla 1 cm spindeln i iförande astronautrikt Holland presskonferens berätta hur den har lägat till hårdträning. vad den har för teorier om hur den ska fånga sina bananflyger upp i rymden. Kommer upp till International Space Station. Så ser det en ryss, en kines, en svensk, måste vara en svensk såklart. Ja. Och och någon en indier. Och, och så är för då hopspindeln som är av Egyptiskt ursprung måste det bli då <laughs> ja. ja Och <laughs> vi, Jag måste ju bara säga, vi kommer ju kräva royalties på denna nu Om ja, någon får ja, ja, sig att göra en sån här film <laughs> Kommer 2014, vi kommer att se på det sen Nej men det jag har det varit, jag har köpt kom, den. Jag har kom, den Kom ihåg var ni hörde det är först <laughs> Vad händer i Kina, ja? Eh, vad händer i Kina? Eh, de ska ju bygga världens största tor nu mm -hmm. Deras nya plan jag tror att i alla fall att den ska bli världens största eller världens högsta. Världens högsta byggnad Men, ja, världens högsta Sky, vad heter den för något? Sky City. Sky den City. City. Den ska väl toppa den före detta högsta mm. byggnaden med några meter mm. tror jag va? Som också finns i Kina. Nej, i Dubai. I Dubai var det, ja, mm. så, så var det. Ja. Ja, det ju... Dubai har ju den, vad heter den? Burgi... Burj Khalifa. <laughs> ja, så den, den ja. ingen mm. gamla govingen. Ja, det är Wiz Khalifa som har byggt den då. Han släppte singen Black Angel och så för sina 10 miljarder dollar som man fick efter den singen så höjde han detta då. Nej, jag driver okay. med. Jag <laughs> tänkte... Um, Burj Khalifa i alla fall, Burj... 828 meter. Ah, ja. Mm. Och, och Sky, Sky City ska... 838 meter som är 10 stabila meter. Vad är en sån sak? Mm. Men det som är så imponerande med den här nya Sky... Eh, Sky Sky City. Eh, Sky City. Eh, den ska byggas på tre månader. Tydligen. Det, det. Det, de ska snitta vid det fem, fem våningar per dag. H hur, hur är det rimligt alltså? Fem det, våningar per dag. Jag, jag får ju den här bilden eh, av typ dåliga produkter som det är ett made in China-trick på. <laughs> det känns ju som en väldigt... kan man Hur, hur, hur lång tid tog du att bygga den här Kalif-byggnaden? Har du någon koll på det? Fem år, över fem år. Över fem år. Och de ska bygga en nästan högre byggnad. Eller de ska bygga en högre byggnad mm. på tre månader. Jag hade ju inte velat sätta foten än. Jag hade, jag hade ju inte velat vara den första som flyttade in. Nej, inte den in. första. Jag hade, jag hade ju inte paxat en penthouse direkt där. där <laughs> Nej, det fy fan alltså. Nej, Nej men och, jag vet inte. Är man lite fördomsfull när man inbillar sig att kineserna att de är fusk och... och jag vet inte. Alltså. Jag får också lite den bilden att det bara ligger utspridda Ikea-kartonger runt hela byggarbetsplatsen. Och så varje kartong innehåller fem våningar. Och så en sån här liten skruvnyckel. Ja, som. Alla verktyg du behöver finns i påsar. Liksom. så här hemmagjorda insektsnycklar och skiftnycklar som egentligen bara är typ en platt metallnöt. Ja, liksom. ja, ja ja nej det är fan... Jag vet inte, är man fördomsfull om man gör det kinesiskt? Det Å andra sidan det är det kineser. E de är de inte... är är de inte mycket för eller är det också en fördomsfull bild man har av produkter från Kina att de, att de är att de är, väldigt, är made in China liksom. Ja, nej, men att de är väldigt dåliga att de går sönder fort. Alltså är det eller är det bara för att man köper billiga kopior? Alltså är det är inte lite Just... det för jag får bilderna av Kina är mer inte bara befolkningen utan deras produktion också. Det är kvantitet framför kvalitet. Ja. <laughs> Nu menar inte jag att, det, att, att Kina har kvalité personer. Det har de i och för sig men det finns säkert kvalit kvali kvalitet i personer. Nej nej nej, nu blir du ja, Det finns ingen ja. ingen fel på de här jävla risäppanarna. <laughs> nej, jag stryk det. Um... <laughs> Burj Khalifa tog 10 kostade 10 miljarder dollar och eh, den här ska de göra på halva budgeten då. Så halva budgeten. En bråkdel av tiden. Ja, det är för allt det är made in China. Så det är inte så långt att skicka nej, de här järnbalkarna. Nej. Ska, om det nu är järnbalkar, man vet jag. Kanske är det nu i plast. Bambu har jag hört. Så är jävligt. <laughs> jävligt bra när man ska få det. ner kostnaderna. Nej, men de har ju de har gjort det för. Inte de har gjort, inte, inte gjort detta projektet för. Men eh, samma byggföretag då, som är ansvarig för skiten. Ja. Det var eh, ett par månader sedan, det var förra året. Så reste de en eh, 30-våningsbyggnad 30 på ja. 15 dagar. Åh, oh, Ja. Ah. Jag menar, de, de, de inte så, men de får ju den här Extreme Home Makeover och ser ut som eh, ingenting. Vem fan? Ty de... Pennington slängde i väggen. <laughs> ja, de, de... Ty, <top> att <Kathleen> det kallar hans namn också. Vilken, Vilken person? tv-personlighet. Väldigt skrikig och väldigt jobbig. Mm. De kanske skulle sätta honom som ansvarig för projektet. Ja, i alla fall typ någon form av webcast där han springer ut med megafon och bara, <spelltasia> Move Skriva. that bus! <går> det det, det hade inte funkat. Så jättebra att blockera en byggen med buss. Ja, och då var det var känns som dubbeldäckare fast som täcker alla 220 våningarna. Ja, det kanske är Thais projekt i såna fall. Ja, exakt, i Thailand. Bygger en bredvid Nej inte <går> inte Thailand. Thai, Thai Pennington. Se mig med. Ah, Thailand Det finns så mycket definitioner av ordet Thai <går> <laughs> jag ska inte ta upp mina barn till det här i alla fall, det har ju nu äh. inte då inte ja, men det ni... skulle ju vara så, ordet också namnet på den, Sky City, den ljuger ju inte för det skulle innehålla alltså ett par olika skolor, ett eget sjukhus kontorsplatser för 10 000 pers, samtidigt som det skulle vara 5 000 lägenheter och det var helt groteska alltså, projekt på den och bilderna, vi, ja, vi ser inte ni då kanske, men det är ändå någon form av grönområde runt om och hur, hur lång tid tar du att ta sig till toppen då? Jag. Hur, hur snabbt åker man en våning med en hiss? <laughs> du, du kollar på mig så jag, en, <laughs> så, så jag sitter inne på den här faktan. <laughs> Nej, en våning med en hiss. <laughs> ja, jag har ingen två, aning. Två sekunder. Två, ja, om... Noll, ett, två, två ja, en, vi säger två. Två sekunder. Så då har vi alltså 440 sekunder. Ja, vi är ingen mattesnill. Vilket tystnad det är där, alltså. Jag 6, 12, 18, 24, 33. Ja, men det är typ 7-8 minuter, mm. säger vi. Det men det känns, det känns som att du måste ta ett par byten för att komma upp dit. Ja, du tar trean, upp till fjärde <skratt> våningen. Sen går du korridoren, ner en trappa, halvtrappa, genom Pentrit. Ja, <skratt> upp till... Ja, konduktörstisen. Mm. Den tar dig hela vägen upp till 174. Mm. Jag tänkte då att den ska göra något stopp på vägen, antagligen. Mm. Ja, det är jävligt Eller svårt. Eller så om du ska vänta bisen upp. tänker du den uppe på penthouse-toppen. Fast som jag har förstått det så... Hela vägen ner. Du alltså... vill ju inte ta trapporna, kanske. <laughs> Kul såhär, ja, ur, ur, <laughs> en ur <då>. funktion. vi <laughs> oh, fy fan. Du, åker, du, du bor i ett penthouse på 219 våningen. Åker ner. Kom, fan, jag glömde mobilladdan. Hissen ur funktion. Du har, du har 219 våningar på dig. Vem glömmer mobilladdan? Tar man med sig mobilladdan? Jag kan, man kanske ska på någon långfärd, bilfärd. Fan vet jag. Någon har en iPhone med värdelös uh, batteritid? Ja, i och för sig. Mm. En, uh, en uh, billig kinesisk kopia. Ja, det är jävligt. De har en sån Hi phone där vart <laughs> ja. Här står det ju till och med. Jaha. Occupants will use 104 high speed lifts to get around 104. Så 104 hissar i den här öarna. Alltså. Den är ganska bred också så att säga ja. Vet du vad företaget som ska resa detta har sysslat med innan? Nej De började göra aircondition system I 80-talet Och sen har det eskalerat till att de ska på tre månader bygga Det känns som ett ganska långt kliv lite Ska vi lämna dem? i det bombkället eller? <laughs> Jag tycker vi gör det. Jan säger hej då. Hej då. Har regett allihop.